36. Legea realismului Liderii lucrează cu lumea așa cum este, nu cum și-ar dori ei să fie. Peter Drucker numește această calitate realismul liderului, sinceritate intelectuală. Jack Welch, președintele companiei General Electric, o numește principiul realității. Abordează fiecare problemă sau dificultate cu întrebarea care este realitatea? Concentrați-vă asupra adunării faptelor. Faptele nu mint niciodată. Cu cât adunați mai multe, cu atât veți obține o imagine mai bună a realității. Calitatea deciziilor dumneavoastră va fi determinată în mare măsură de calitatea informațiilor pe care se bazează aceste decizii. Pe măsură ce adunați faptele, impuneți-vă să rămâneți obiectiv, să evitați să trageți concluzii pripite. Căutați adevărul mai presus de orice, mai mult decât orice sprijin sau justificări. Unul dintre semnele distinctive ale oamenilor care se prezintă în mod realist, conform lui Abraham Maslow, constă în faptul că sunt extrem de sinceri și obiectivi în ceea ce îi privește. Nu își fac iluzii. Adevărul este că majoritatea oamenilor, inclusiv cei foarte eficienți, au mai multe puncte slabe decât puncte forte. Analizați-vă cu sinceritate. Care sunt cele mai importante puncte forte ale dumneavoastră? Care sunt punctele slabe? Cea mai slabă abilitate importantă stabilește nivelul la care puteți folosi toate celelalte abilități. Care sunt punctele forte și punctele slabe în afacerile dumneavoastră astăzi? Puneți în permanență întrebări pentru a avea o imagine mai bună asupra realității curente. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care merg lucrurile, gândiți-vă la modul în care v-ar plăcea să meargă, apoi încercați cât mai repede să creați realitatea pe care o doriți. Concentrați-vă mai degrabă asupra viitorului decât asupra trecutului. Concentrați-vă asupra soluției mai degrabă decât asupra problemei. Concentrați-vă asupra locului spre care vă îndreptați mai mult decât asupra locului de unde veniți. Nu vă încredințați niciodată în noroc sau în speranța că ceva neprevăzut se va ivi pentru a rezolva o problemă sau pentru a salva o situație. Nu vă permiteți niciodată să vă doriți, să sperați sau să aveți încredere că altcineva va face totul în locul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți liderul. Sunteți la comandă. Acceptați lumea așa cum este ea, nu cum ați dori să fie. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați principalele puncte slabe în funcție de trăsăturile de personalitate sau de aptitudinile specifice. Care este calitatea dumneavoastră personală cea mai slabă? Care este abilitatea importantă cea mai slabă? Oricare ar fi acestea, identificați-le clar și întocmiți un plan pentru a le corecta. 2. Identificați și analizați produsele, serviciile și metodele de exploatare ale companiei dumneavoastră așa cum sunt ele astăzi. Care sunt punctele dumneavoastră slabe sau zonele de vulnerabilitate în afacerile dumneavoastră? Oricare ar fi acestea, hotărâți-vă astăzi să acționați pentru a compensa punctele slabe și pentru a crește la maximum punctele dumneavoastră forte.